Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika mashariki Habari za magazeti nikipindi cha radioe Sanga Niro Kina dondo za habari zinazo na magazeti Nampendwa watazamaji karibu katika kipindi Dondoo Magazeti. Ni kinacho kuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio na mimi Lomard de Niervese pa Ushirikiano wa Amen nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald Tranza na gazeti la Sauti ya Mwalimu, yani La Voix de ambalo linaangazia haki ya kupata elimu nchini Burundi kwa misingi ya mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto uliopitishwa na umoja wa mataifa tarehe 20 Novemba mwaka wa 1989 na ambao unawahakikishia watoto duniani kote idadi fulani za haki miongoni mwa hizo haki ya elimu. Mwenzetu huyu anabainisha kwa licha ya hatua nzuri zilizochukuliwa, vikwazo vingi bado vinazuia upatikanaji wa elimu kwa watoto wote wato wa umri wa kwenda shule. vikwazo hivyo vinaelezewa zaidi na wingi wa watoto wenye umri wa kwenda shule ambao unahitaji uhamasishaji mkubwa wa rasilimali fedha kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mapya, kununua vifaa vya shule na kuajiri walimu wapya lakini mahitaji yao hayatimizwi. Naam, kisaalia chini Burundi gazeti la Burundi Eco linaundika kuhusu kupanda kwa bei ya samaki kulingana gazeti hili. Bei inabaki kuwa tete kwenye soko wavuvi wanatai uhaba wa mafuta na halama kubwa ya vya uvuvi kuwa sababu kuzahari hii. Sababu hizi mbili pamoja na halama ya usafiri huwati tofauti ya bei. Katika soko la rumonge gazeti hili lina ripoti, lundo la samaki, eh, samaki watano maarufu mkeke, linauzwa hamsini elfu na kilo moja ya kavu inakaribia 88. Airufu wanunuzi wanapendelea samaki waliokaushwa kutoka Tanzania badala ya samaki wa bichi wa bei hali zaidi. Mfumuko wa bei umekuwa mazoea kila siku kwa kaya kama muhalili wa gazeti hili la Burundi eko anavyoandika. Katika kipindi hiki bei za vyakula zinapanda tena. Nafaka, mboga-mboga na bidhaa za nyama hazitaji hivyo kuwepo haja ya kuchukua hatua madhubuti za kupunguza athari za mfumuko wa bei. Ramodeni kuvushe maji, nikuvusha mpaka nikupeleke Uganda. Waziri wazamani wa zamani wa Sheria wa Kenya Karwa kuongoza timu ya wanasheria hamsini ya Besige. Kwa mujibu wa gazeti la Demonita, waziri wa zamani wa Sheria wa Kenya, Martha Karua, ataongoza timu ya wanasheria ya mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Daktari Kiza Besige katika kesi inayoendelea katika mahakama ya jeshi akichukua nafasi ya Meya wa Kampala, Elias Lukwago. Kulingana na bwana Lukwago zaidi ya mawakili Hamsini, kutoka Uganda na Kenya Wamepangwa kumuwakilisha mgombea huyo mara nne na wauraisi na mshirika wake wa kisiasa Haj Obeid Lutale, katika kesi inayowasilishwa katika mahakama kuu ya maso iliyoko Makinje Kampala. Naam tukisalia nchini humo gazeti la The Nile eh, eh, siku moja baad uh, limeandika kuwa siku moja baada ya rais Yoweri Museveni kuasamehe wafuasi 19 wa la Mmoja wa Kitaifa ama NUP kwa ufupi waliopatikana hatia mawakili wamekosoa hatua wa hiyo humo rais huyo kutumia vibaya mamlaka yake Yake katiba kukandamiza upinzani wa kisiasa Watu hao 19 walikuwa wamekumiwa na mahakama kuu ya Mathior kwa kutuhumiwa na za uhaini na kumiliki silaha kinyume cha sheria hata hivyo kwa kwao kumeibua hisia tofauti huku wawakilishi wa, wa kisheria wakidai kulazimishwa na kuteswa kwa washukiwa ili kukiri makosa ambayo hawakufanya George Musisi wakili anayewakilisha kundi hilo alieleza kufurahishwa na kuachiriwa kwa wanachama wa chama hicho lakini akakashifu masharti ambayo hukumu yao ilipatikana. Mawakili hao walisisitiza kuwa kuachilia kwa wafuasi hao 19 wa NUP kustifiche wasiwasi kuhusu haki ya mfumo wa haki chini Uganda. Na kutoka Uganda Rome hadi Nairobi tuzungumzie uchumi. Serikali kurejesha shilingi bilioni 36 ambayo haijadaiwa kuweka fedha katika Benki Kuu. The Standard lina report kuwa mamlaka ya mali isiyodaiwa UFAA imekusanya shilingi bilioni 36 za mali ambazo hazijadaiwa na ambazo zilikuwa zimesalia bila kukusanywa na wa Kenya. Kwa muda wa miaka mitano iliyopita, pesa hizo zimewekwa kwenye akaunti ya mfuko wa udhamini wa mali isodaiwa katika Benki Kuu ya Kenya. Kaimu Mkurugenzi Mtendaji wa Ufa Caroline Shirshill alifichua hayo alipofika mbele ya Kamati ya Seneti ya Fedha na Bajeti ambayo ili mchukulia hatua kuhusu hitilafu ambazo shilingi bilioni kumi za mali ambazo uh, hazijadaiwa haziwezi kuhesabiwa kamati hiyo ilieleza kuwa ni shilingi bilioni moja 1.5 pekee kati ya bilioni 11.5 hadi kufikia juni 2023 ndizo zinaweza kuhesabiwa na kutaka kujua ni hatua gani shirika hilo linachukua kubaini mali hizo Na kwa wa gazeti la Capital News, Raisi William Ruto amewataka viongozi wa kitaifa kuungana huko akisisitiza kuwa makabiliano na visasi visivyo vya lazima havina kwa Kenya taifa moja, na nitaifa moja linarupaswa kusalia na mshikamano. Akizungumza mjini Kilicho siku ya Jumapili, Rais Ruto aliwataka viongozi wa kisiasa, kidini na kibiashara kuepuka matamishi ya migawanyiko na vitendo vinavyoweza kusababisha mifarakano au hasia rais alikosoa ujanja wa mapema wa kisiasa akisema kuwa majadiliano kuhusu uchaguzi wa mwaka saba ni ya mapema na yanaondoa hitaji la dharura la viongozi uchaguliwa kuzingatia kutimiza ahadi zao maoni yake yanakuja huku kukiwa na ukosoaji mkubwa wa umma kutoka kwa viongozi wa kanisa ambao wametilia shaka utawala wake wakiangazia maeneo ambayo wanaamini kuwa serikali meshindwa. viongozi wa makanisa wameleze ya kutoidhinisha sera za ruto za ushuru wa kisima kuwa zinazidisha hali ngumu ya kiuchumi kwa raia Naam imetimiza 10 dakika 22 katika studio za radio Isanganiro kipindi hewani ni dondo za magazetini kama kawaida studio Induayo, na economy Omer Ndwayon nayoshirikiana na Romar kwa sasa tuangazie huko Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mchakato wa uchaguzi huko Masimanimba msimamizi wa eneo atishia kufunga vyombo vya habari vya ndani vinavyotangaza ujumbe wa chuki kama tunavyo soma kwenye wavuti wa Radio Okapi msimamizi wa eneo la Musimanimba, Ame, anaonya vyombo vya habari vya ndani dhidi ya ujumbe wowote wa, wa chuki na uchochezi wa vurugu katika kipindi chote cha uchaguzi katika eneo lake katika mahojiano mnamo na Juma Mosi Novemba 23 Amerika Nguma alitishia kufunga chombo chochote kinachotangaza ujumbe wa aina hiyo kulingana naye uchunguzi wa maiti uliofanyika wakati wa kufutwa kwa uchuku, uh, uchaguzi wa Desemba mwaka jana huko Masimanimba Wali kuwa vyombo vya habari vilichukua jukumu muhimu katika machafuko ambayo yalirekodiwa wakati wa chaguzi hizo kwa mamlaka hiyo jambo linalojali ni kudumisha utulivu katika eneo lote ili uchaguzi wa tarehe 15 Desemba 2024 ufaulu Na mapigano makali yalizuka katika mji wa Kusini mwa Somalia wa kismayu siku ya Jumamosi wakati vikosi vya usalama vya mkoa wa Jubaland vikipambana na vikosi teifo kwa mgombea uraisi wa upinzani anayepambana na kiongozi wa Jimbo hilo kabla uh, nileo, ya uchaguzi muhimu uliopangwa kufanyika Novemba 25 kiwanilio la Gazeti la Somal Guardian Mapigano hayo ya bunduki yalizuka baada ya, ya mgombea urais wa upinzani kunyimwa haki ya kuingia katika hoteli ambayo maandalizi ya uchaguzi yalikuwa yakiendelea mvutano uliongezeka kwa kasi wakati mmoja walinzi wake walipowawa na kusababisha majibizano makali ya risasi milipuko ya risasi ilisikika katika mjiho wa Pwani na kusababisha wasiwasi miongoni mwa wakazi ambao walihofia kwamba Kuongezeka kwa mvutano kunaweza kuwa na makabiliano Kamili Majeruhi waliripotiwa pande zote mbili. ingawa idadi Kamili bado haijulikani. Na mroma wadi kwa sasa Kigali, Sabi na The New Times. Njelo gazeta mbao nimetembelea. Aslimia Sabini ya Bustani za viwanda zinafanya kazi huku serikali ikivutia wawekezaji zaidi. The New Times. linandika kuwa angalawa silimia sabini ya viwanda katika mbuga za viwanda nchini Rwanda vinafanya kazi na vingine vikuwa chini ya hatua tofauti za maendeleo kulingana na wizara ya biashara na viwanda Minicom kwa kifupisho serikali imeweka kandam alum mbili za kiuchumi, kandam alum ya kiuchumi ya Kigali na kandam alum ya kiuchumi ya Bugesera Na mbuga nane za viwanda katika wilaya za ruamagana, muhanga, nyagatare, musanze, huye, nyabihu, rusizi na rubavu chini ya mkakati wa kwanza. Wakitaifa wa mabadiliko ENST1 bilioni miambili na franga za rwanda zilitumika katika kuendeleza mbuga za viwanda. Na mnikibaki katika pembe ya Afrika, raisi wa Sudani Kusini, Saru Vakil, amiamuru kupelekwa kwa wanajeshi miyamoja hamsini katika makazi ya Jebel, Jebel ya mkuu wa zamani wa ujasusi General Akor Kuk na kunyangani wa zake za mikononi kwa mjibu wa afisa wa ngazi ya juu wa ujasusi aliezunguza na gazeti la Sudani Post jumamosi usiku. Hatua hiyo inafuatia makubari makabiliano makari ya alhamisi usiku katika makazi ya akol ambayo alisababisha vifo vijawatu wane akiwema musichana mwanafunzi na mwanashiria. Tukio hilo jimeibua wasiwasi wasi wa uwezekano kwa kutokea kwa hasi ya mjini juba ambazo awari zilishudia mapigano makari disemba mwaka 2013 na Julai mwaka 2016 amni ya kuhamishwa itanguliwa na mkutano wa usalama. Chanzo hicho cha Ujasusi kilisema kuwa World alimuhakikishia Akor kuwa ataliiniwana kikosi cha walinzi kumina moja, kumina hata hivyo alipowasili Jebel. Akol alitakiwa kusalimisha simu zake kwa kufuata magizo ya Rais Ki hukuwa akihakikshiwa kuwa wataendelea kuwa salama chini ya ulinzi wa Kia. amini sakuwa na dekai na saba roma disijoi bila mapumziko una lolote Tanzania Namu, hospitali ya taifa ya muhimbili inatarajia kuanza kutoa tiba ya upandikizaji ini mwakani kutokana na kuwepo mahitaji hayo hasa kwa wagonjwa nao hudhuria kliniki ya ini hospitali ni humo laandika gazeti la nipashi uongozi wa hospitali hiyo ya hadhi ya juu zaidi nchini Umesima kuwa zaidi ya wagonjwa elwana tatizo la ini, na kati yao elfu bilituini na watatu wana uvimbe kwenye ini huku si na saba wakigundulika kuwa na saratani ya ini na kusinyaa kwa ini hivyo wakitaji huduma ya kupandikizwa ini Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya muhimbili Hapo jana alieleza kuwa kwa mwaka mmoja na nusu, Hospitali hiyo imekuwa inafanya maandalizi ya kuanzisha huduma hiyo kwa kushirikiana na matibabu na matabibu wenzao wa India. Profesa Mohamed Janabi alisema kusugiza huduma hizo karibu na wananchi kutapunguza halama nyingi za kupeleka wagonjwa hao kutibiwa nje ya nchi. Asante ramo haraka katika michezo saa tisa Ramovic Al Hilal hawatapumua. Yanga Kini ya Bosi mpya Sid Rammovich inarudi uwanjani kesho jumane kwenye uwanja wa Benjamin mkapa na mashabiki wa timu hiyo wanataka kuona kuna kitu gani kocha wao amekiongeza lakini mwenyewe ametuma salamu akisema kwenye timu yake hataki kuona mpinzani anapumua na wataanza na al- Hilal. kwa mjibu wa mwana sport ikiwa amekaa na timu hiyo kwa siku nne, tangu aanzekazi, kazi Ramovic ambaye amechukua nafasi ya Miguel Gamondi aliachana na Yanga baada ya matokeo mabaya ameanza kuingiza vitu vyake anavyoamini vinaweza kuibeba timu hiyo kwenye michano ya kimataifa pamoja na ligi kuu bara na mpensizadi kwa dondo hizo za michezo hatuna cha ziada mpens Tarifa nyingine zinda kutazoande kwa na magazeti Takugia hapo wiki kesho panapo majari wa mimi Nomar Denioe vuzeku wa ushikianu wa Omer Ndwai Tunatakia sote kila lahiri Habari za magazeti